Ви вмовляєте мене випустити вас раніше, щоб на волю оголосити про свою вагітність і щоб ваш брат король розпочав з нами війну за права вашого так званого спадкоємця, посіяв розбрат серед французької знаті і щоб до військової інтервенції у Франції додалася ще й цивільна смута серед прибічників і супротивників мого франциска. О, ні. Я на таке нездатна. Усе, чого я хочу, це спокійно жити. Вийти заміж і там, якому гадалі, спокійно. Вона затнулася, ледь не вимовивши народити дитину, і похолола від жаху, зрозумівши, що обидві вони розмовляють так, немов із з її вагітністю все вже очевидно. Мері помітила, що і Луїза зрозуміла це. Її красиві руки заходили ходуном, на щоках проступив багряний рум'янець. Зуби заблищали в посмішці, мов оскал звіра. Я загризу тебе, задихаючись, просичала вона. Загризу, якщо ти повіє, станеш на шляху мого сина. Як складно було юній вдові опанувати себе, адже вона завжди знала, на що здатна ця жінка. Мадам Луїзо, я можу заприсягтися на Біблії що не вагітна від Людовика. Від Людовика так, але якщо це зробив ваш красень вискочка Сафолк, чи хтось іще – паж, швейцарець, конюх? Надто сприткава особа, щоб не підставитися першому ліпшому, аби тільки залишитися на троні. Анна де Боже розповідала, як безпутньо ви проводили ночі, коли Людовик помирав і я швидше згною вас або заживо накажу скрутити вам шию і оголошу, що ви впали зі сходів, ніж дозволю заявити про вагітність. Тепер Луїза говорила відверто. Надто довго вона чаїла в собі ненависть до рудої англійки. І ця тварюка наважилася майже натякати, що чекає дитину. «Бережися, руда сучко!» «Ти в моїх руках! Англія далеко і...» «Годі!» – голосно крикнула Мері. Вона бачила відразливу злу посмішку тонкого рота, холодний блиск широко поставлених зелених очей, під на блідих запалих щоках. Луїза здавалася їй потворною і небезпечною, отруйною. «Забирайтеся геть, ви, стараслиська ящерко, і не смійте більше з'являтися до мене!» Інакше я пожбурю вам голову першим, що трапиться під руку. Хто ж тоді опікуватиметься правами вашого любого Цезаря? Мері була розлючена і від усвідомлення своєї безпорадності справді могла виконати погрозу. Луїза це зрозуміла, відсахнулась від королеви, але вже підійшовши до дверей, все ж опанувала себе і озирнулася з холодною посмішкою на вустах. Ці погрози тільки ускладнять ваше становище. Ящерка. Хм, Луїза почувалася ображеною. Маю нагадати, що мій символ не ящірка, а саламандра, тварина, що не боїться вогню. І поспішаю повідомити вам, що в мене є ще один символ – сова, птах мудрості і нічного полювання». Тепер я полюватиму на співочу пташку Марі. І моліть Бога, щоб мої пазорі не пошматували вас. Шляхетна пані вийшла, грюкнувши дверима. Меріж ж безсило впала у крісло. Вона була змучена і налякана, справді почуваючись маленькою пташкою у пазорах сови, ані рвонутися, ні звільнитися. Вона озирнулася Чорна кімната, чорне ліжко, чорні штори. Могила, у якій її поховали заживо. Її і те, що зріє в ній. Нове життя і, можливо, її смерть. Адже ця жінка-ящірка ні перед чим не зупиниться. Увійшла Баронеса Дюмон, дивлячись на юну вдову так само розлючено. Не підходячи до Мері, вона сіла на ліжко в кутку, де зазвичай ночувала, щоб і вночі стежити за королевою. Шляхетна дама, яка служила ще Анні Бретонській, а насправді шпигунка є повірна Луїзи. Мері не могла її бачити. Підійшовши до вузького вікна і трішки відчинивши його, вона вдихала вологе зимове повітря. Адже здавалося, м'язми, що залишилися в кімнаті після Луїзи, отруювали її. Згодом після того, як проспівав дзвін, королева побачила за ґратами саду кількох бернардинок, котрі прямували до каплиці. Черниці в темному вбранні йшли за своєю ігуменею. За ними, опустивши на голови куколі, рухалися послушниці в сірому. «Святі сестри, моліться за мене!» – подумки попросила мері. Не роздягаючись, вона лягла на ліжко. Скільки ще вона зможе все приховувати? Скільки витримає? Брендон. У всьому винен він і її, все поглинаючи дурне кохання. Її нестримна пристрасть до його пестощів, що змушували її бігати до за переходами палацу. Аж поки він не поїхав до іншої. Але ж він залишив Жанну, Де він зараз? Напевно, повернувся в Англію і ні про що не здогадується. Зрештою, що би міг зробити Брендон, як би навіть знав. Марі змушувала себе гніватися на нього, хоча розуміла, а в тому, що сталося, винні вони обоє. Були також хвилини, коли вона усвідомлювала, що їй нічого так не хочеться, як знову опинитися поруч із ним. Вона кохала його, чекала і сумувала за ним. Наступного дня її зненацьки відвідав Франциск. Це сталося вже надвечір. Мері молилася, стоячи на колінах, коли почула на сходах якийсь гамір, кроки, владний голос. Двері рвучко відчинилися, і на порозі постала висока постать у розкішному вбранні. Деневер, котра була в кімнаті, ледь шутно зойкнула, присівши в ревранці. Франциск мимохідь глянув на гладку даму, кивком звелівши їй вийти. «Марі!» Він дивився на неї сяючим поглядом, і Мері повільно підвелася з колін, як завжди відчувши радість і хвилювання від його замилування відвертої закоханості. Королева видалася йому такою ж вродливою, як і раніше. Трохи бліда, схудла, але через це ще тендітніша. І вся в чорному. Франциск дійшов висновку, що темні тони роблять її драматично зворушливою. До того ж Марія, як і завжди, така елегантна, довга крепова вуаль, що спадає з її чіпця аж до підлоги, надає їй урочистого вигляду, а руки у вузьких рукавах, такі тоненькі, здаються особливо беззахисними.